Juan, Juan, te lo dije, Juan, no me oigo, ¿tú me oyes? Sí. Dona que ho vens al micro, ja ho veuràs. Eh? Ahora, ahora, ahora, ahora sí, que están así. Sí, ja tens la cançó.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 Bones. Bones. Bones. Home, ja ha costat prou. Sempre. Tornar-hi. Des, no des del directe. No fem mai res fàcil, eh? No, no, em tot molt. Ah, a més a més, ja teníem l idea dels Jocs Olímpics. I... Ja, llavors ens ho han tirat a sobre, a nosaltres carregat. Bueno, algun dia potser fer perquè com que això encara ha quedat així mitja suspensió... Sí, no, no, eh... no baixen del burro, eh? Aquest. Nosaltres tampoc. De moment anem guanyant per això, que ja és molt. Sí, sí, ens costa, ens costa guanyar alguna vegada, ens celebrarem aquí... Eh... Hòstia, i tant. Doncs, bueno, avui què? Anticacics? Anticacics. Anti sí, eh? Després del que vam viure per Patum, no? Sí, i tant. Sí. Aquí a l'edat feudal que estem aquí, que qualsevol dia trobarem cavalls poc d'arrere un altre cop. Un sí, sí. i... dels quacics més grans de la comarca, doncs ens va fer que perdéssim el... les barraques de Patum i els concerts. Sí. I les entitats, fes eh, de tres anys sense poder fer res. Carassa, -se sense veure un euro per no dir que n'hi han perdut. Eh, bueno, no sé. Exacte. No tinc paraula. No, en res, avui per ells, pels que sics. Ja comencem, prima, va. Comencem per per Zo. Oh, per... Guanova, eh? Guanova. Per Panya, que és una sàtira sobre la simbologia que envolta la bandera espanyola. Qui més que sics que... Sí, sí, sí. n'hi ha per tot arreu, Exacte. però som bastant professionals i, a més a més allò que de l'enaltesímia, com és l'enervament? La... Sí. Enervulament. Enervulament. Gurament. Enervulament. Gura, gura, gura. Enervulament. Enervulament. un àrbor. Exacte. Paraula que acabo de prendre, que no la coneixia. Perquè no has enaltat gaires coses, però... Exacte. Sí. Eh... Doncs que venim així, sí. res. Mm. Paraula del senyor. Exacte. Doncs res, d'aquesta cançó, començarem amb Zo. Videoclip maco, eh? Recomanable. Sí. De... sí. La veritat és que sí. Carla, ja va. Carla i doctor... Ok, paña siempre, paña, ok, yes. Paña siempre, viento rosí, placer, al Madrid, ganador de copa. Yo querría ser aquí un gran hotel, junto al mar destrozar las rocas. Mr. Marshall, ve, how are you, my friend, portaavions al cel, it's welcome. Mira que este mel, que pequeu, passem deixa estar, que ara això no toco. Parador dels senyors d'Europa, caciquillos vinguts a més, molt de trepa passant la mopa. Barra lliure pa fer-li idiota, mal negoci per als cambrers, bon negoci pa cul o boca. Panya ma panya que nunca, panya el Congrés, panya el banc, panya totes les escoles, panya els cossos policials, panya des de la prehistòria. Banya l'època feudal, banya als carrers i a grades, banya filant el punyal. Sí. de missa i bordel, militar-se per quinta estopa. Defensors de l'Euro i la OTAN, el panal de la rica miel, armament, formigó i farlopa. Panya, macpanya, que nunca. Panya al Congrés, panya al banc. Panya a totes les escoles. Panya als cossos policials. Panya des de la prehistòria. Panya a l'època feudal. Panya als carrers i a ja les grades. Fagna filantel puñal. In <migén> question <migén> stop, stop, stop. La plaza está barrotada. La plaça estava rota, i així estès amb la malsa. Va amb la pítera a fla. Mm, la verge corre a espantar. Jo em defenca amb pistola i testa d'aigua, carregà és empòria i guardent. La bonica, com vènes d'Espanya, i tant, que és la que està fent. La plaça estava rota, i així estès amb la malsa. Va amb la pítera a fla. Mm, la verge corre a espantar. Jo em defenca amb pistola i testa d'aigua, carregà és empòria i guardent tan bonica com eres Espanya i tan lletja que t'estan fent. Ah, ah, ah, ah. Ho hauràs de tallar perquè, eh, perquè eren 40 segons però que és el videoclip i a la lletra petita ah, ah, ah, ah, saps ah, què te vull dir. No? Perquè quan et baixis aquestes cançons has de, has de posar el nom i posar lirics. Ah. I llavors no és el videoclip, és la cançó del disco. Ah, amigo. Vale, Joan. Intentaré recordar-ho. No sabia què es volia dir. És dir, no res. se n'en recordarà mai més. És la merda, eh? No, però, pot ser que no, però ho intentaré. I, i a més a més, um, collons, ho havia vist, el de línic, si no sabia mai. Sí, no sabies que, què. No no para... no, és perquè hi ha els, els subtítols. De, de la... yeah. era... Però clar, aquell subtítol no vol dir que no sigui. Aquesta té la lletra sota, aquesta i és llarga. Yeah, ja, no sé. yeah. ja. Però normalment si poses lírics és el que el... no, no té la, la cançadilla. Sí. Ni... No. Típic amb la portada del disco i... Sí. Mm -hmm. Vale, vale. Bé, bueno, doncs pues ja, ja està, zo. So. Panya. Panya. Panya. Sí, sí. I què, amb què seguim? Seguim, seguim, anem cap a Galicia, no? Guai, va, perfecte. Va. No se vende. No se vende, o ja non sé. se vende, depèn de no... com ho cantin. Nunca mais. Sí. <laughs> Doncs això, una, un grup gallec, que es va formar el 2005. Primer va començar cantant en castellà, i a partir del 2010, degut a la persecució de l'idioma i l'otípic, no? perquè tenen unes lletres molt polítiques i... Sí, sobretot... gallec és el germà petit de les llengües, de bueno, les lluites, però, eh? però, bueno, però bé, bé, estan allà. Eh? N'hi ha pocs, no es fan sentir gaire, però també hi són. També Exacte, són. llavors des del 2010 que la majoria de cançons són amb, amb gallec, llavors està de putíssima mare. Molt, molt i inclouen, pel que veig, uh, uh, lletres de fins a 12 idiomes. Ah, no? Qui collons sap 12 idiomes? No sé, ells... Que són sis i en no. dos cada de diferents? Van va introduint paraules sueltes, però que ah, entenc, eh? Home. No cançons ah, ah, en 12 si qualsevol... idiomes. Jo també s'arrim rimar amb anglès i només faig servir l'última paraula. I, i alli, xins. Que està superbé. Sí, sí, doncs... Bueno, no sé, no sé com hi vaig anar parar, però m'agraden, m'agraden, aixins... Sí està molt bé. Que es Bon descobriment, primo. Jo ja viem sentit, no sé com, però bon sonava, no. Fonem-li? Ba. Te Noi, les, les, les has baixat tu, eh, les cançons. <ríe> Ai, sí, de res, de res. No, bé, bé. no, passa, no passa re. Podem editar, eh, Joan, que com teu. No, no és cap directe, podem editar. Sí, no, ja l'encertaré insert, la bona. No sé què ha sigut, això, no sé, ni idea. No sé, s'ha acabat aquí. Uiteu, ah, un, bueno, això és que ho deuen tenir ells al final de la cançó, i fet, no me'ls he mirat, però fa la cançó i ficar allà. Deu ser algú del videoclip, però que diem, o... El gruix de la cançó l'hem sentit, no? Sí. sí. Pues que... Doncs continuem. Sí, eh? després de fresqueta amb eh? aquesta color. Des de Galícia tornem cap a casa, però no sabem ben bé d'on, no, <laughs> perquè és... no trobem informació sobre aquest grup. grup molt alternatiu que... Però bé, bueno, abans recordarem que estem aquí fent un antic accic, que preocupa culpa que tota la vida ha anat fent el que heu volgut, perquè Pagán li ha semblat o li han deixat o... Perquè és qui és i ve d'on ve i tot plegat. I bla bla, bla bla doncs... A Porel... Ha fet cantar Sant Pere, no? Diuen? Exacte. Pensa que tot vol balla al seu voltant, doncs no. Uh... Uns quants ballem, uns al revés. bons, quants pocs. Bueno, bueno, però ja donem bastant pel sac, que és el que interessa. I eh, aquesta, això, com es diu això, prima? El nom oh. del poble aquell que deies? El nom del poble? Sí. Nom del poble oh, eh? Orgull rural. Seria preciós. Si hi ha un poble que es diu orgull rural, jo ja me n'hi vaig. Eh? Para, pues, ja, el municipi per la independència, no? no. Orgull rural. No, Llavors no, ja hem de començar a ficar tantes coses, que acabaríem amb, amb uns menús allà abans d'entrar als pobles. Que i raxista Per faciisdir. Bueno, eh, cada després també. No, ha un grabat. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un contes d'un africà en lletres com els aquells, eh, pues, marca rural registrada. <ríe> <ríe> <ríe> doncs, uh, la canció es diu Alerta Sometent, és del 2005. Uh, la discogràfica és autoedició, per tant és que no s'ha absolutament. Bueno, els ho han a casa, hi ha sí, un gran sí, és l'avantatge avui en dia, o tecnologia, abans havies d'anar un estudi i ara era tu pots per igual ser el penjat, gravem coses, és el que hi ha. Així sí, m'he fet un nom jo. Sí, hasta el, el, el doctor. De... Doncs sentim-los. Tiro una píndola. Tiro una píndola. ni el que volien fer la tèrmica, ni, ni, el, ni el que fan alguns fills de puta. Ni el que fan de verga per petum, alguns, no exacte. Res. Anem a veure el nostre amic. El Kiku Kiku Kiku. Kiku jo crec que és, que és el... potser, no. potser el, el, el personatge que hem vist més és el, el que anem a a Vila de Maturi. A Miquel del el Roig. Miquel del Roig. I seguidament el qui que és el que hem vist més. Sí. Quin Quinki Gués? L'òpita de la serra. Ah, havia anat a classe amb ma mare. fort. Sabieu? No. Sí, superfort. Dos sí. A oh, guai. Ja Mola. Tot que de casa, tio. Sí, sí, sí. Ja. Doncs, doncs aquest d'agost fa 80 tacos, aquest paio. Sí, ma mare n'ha fet 80 ara. Sí, sí. Hi una mentalitat d'alguns que em veus de 20 que són molt més veïs que ell, però eh, sí, sí. És, és un geni, per mi és, és genial anar-lo veure, sempre. Sempre, sempre. Aquella I... sorna, aquell sarcasme, sí. aquella ironia. Aquell... Sí. Amb... Aquella serra. Però amb aquell temple, aquell... eh?, sempre. Eh, eh. <laughs> sí, bé, moltes com, com l'Eugenio, gent que està molt de seriós, saps, allò moderada. Digues. Però, aquest missatge, però el to de veu aquest. I amb un himne que, bueno, per mi és un himne. No, si els fills de puta volessin, no volíem mai alçar. Tu se sent eludit. A volar, doncs. Aixequi eh? les gales. Ja s'hi vol arrencar, clar. Bueno, és... té 80 anys el Quico. Dèiem-li temps, vinga, va. I tu, ja 80 anys. Ves... Que no voli... El que cantaré és adagi de carrer, ja me'l deien el braçol. Si els fills de puta volessin, no ho veurien mai el sol. Puts ens ajupim sovint, no esperàvit ni caprici, que és per esquivar el calbot i esperar el moment propici tant si es vol com si no es vol. Els fills de puta volessin, no veurien mai el sol. El camp la fruita es podreix, hi ha massa intermediaris, però oh, hi ha planificació. Oh, això diuen els diaris, i així res el camperol. Oh, si els fills de puta volessin, no veurien mai el sol. A s'han ingressat, de milions a cabassos. Després diuen que és l'obrer el culpable dels fracassos i la manca de control. I fills de puta volessin no veurien mai el sol. La ciutat de cul. Diu, s'aclareix, tot falla. Ja no podem respirar. Tothom més o menys la valla de l'agost fins al juliol. Són els fills de puta voler si no veurien mai el sol. Surten al carrer estant cansats de falses robeses. Són un tret com un fuet i cau mort les mans esteses d'eixa dona, fill, si dol. Són els fills de puta voler si no veurien mai el sol. Heu d'oblidar si podeu. Aquests 40 anys de glòria a mi no em preocupa gens perquè tinc mala memòria i el cap du com un pinyol. Si els de puta volessin no veurien mar de sols. L'unitat no té destí, l'univers no és cap ni bona. Tinc un passaport que diu ha nascut a Barcelona i per tant és espanyol. Deixa si els fills de puta de voler si no veurien mai Jo cada cop veig més clar que el poble diu el que pensa. Ella ha pres aquest proverbi i amb motua complaença cantem com un home sol. Deixa si els fills de puta de voler Ja veus, les estem passant molt putes, aquests dies. S'ha borrat, borrat la teva broma, tio. Oh, oh quina llàstima. Com, com que s'ha borrat la broma del sol. Si vols torna-la a fer. Puc, uh, no? Sí. Que, que no ho farà. Com a fer com anava. Que teniria bé que volessin uns quants no? per tapar el sol amb aquesta calda de carda. Ah, Anaven per aquí. No tindríem porcs hostits, llavors. Exacte. I eh? si sí, algun sí, sí, s'estavella per mala sort, també és felicitat. Saps? Paren al sol, jo què sé, tot avantatge. Mentre no s'estavella casa meva... <ríe> La taulada és comunitària, apaga l'ate, tranquil. Ai. Continuem. Ei, va. Més Continuem a casa, però casa, casa, casa, sí, a casa. A casa, casa, casa, que seria el programa. Eh? Sí, hauria d'haver vingut i haver-lo fet en directe. Però, I vam mira. oferir, però... Va molt liat. Sí, té molta feina. Encomandant M.G. <laughs> està a les muntanyes preparant el següent, el següent atac. <laughs> però sí, aquesta versió de... És la versió de, de qualsevol ni sí. pot sortir el sol del Sisa? clàssic també... No que en dos dies, la, perquè això va ser per sí, sí, petum, al això, cap de dos dies sí, sí, de dimarts, o, de la sentència que no podíem fer els concerts... De l'innombrable. Exacte, va fer un, un, un tamacle. <ríe> <Com diu ell, ríe> què diu ell? Va fer un tamacle molt bèstia, que us convidem que, que també us sí, el mireu del sí. seu perfil d'Instagram. És poesia. I, I res, puta Berniol. Sí, comandant MG. Cara i tranquil·la, però hi ha un cacic que fa farum als afectats. Pel fill de puta, em van omplint verga resort els colors de l'apatum. Veus aquí els castellers, també els de l'ATR ben anats al casal Pancho Berguedana de traix baume dels encantats el club esqui i els del jam oh benvinguts passeu, passeu dels bongalous en farem fum que casa teva és casa nostra Berniol i pim-pam-pum. Hola, el Diluvir i Doctor Prats, el Pérez i els Mocking Souls, també la Fumiga, els Teixiu, de vi i els Duc Life. El PDe ruïnoses i els brams Farem caliu amb els artrudis Cafè trio i sense sala Evidentment també el PDe Toni Malé i els pirats Us acompanya el comandant O oh, benvinguts, passeu, passeu als bungalows en farem fum Que casa teva és casa nostra Berniol I pim-pam-bum Oh, benvinguts, passeu, passeu Ara ja no falta ningú O oh, potser si sí, ja me n'adono Que tan sols hi faltes tu de pots venir, si vols. Fem-lo sol a sol. La classe obrera, el Berguedà, crida ben fort. Puta Berniol. Heu sentits els ocellets que, se, que sí, te sentien sí. per sota tot el rato? Escoltar. És que clar, està eh, aquí dalt, dalt amagat a les muntanyes, no, el comandant ah, emagé. Impressionant. No. Sí, sí. Hòstia. M'una samarata del Barça va fer el videoclip, de l'any que no, t'apunxi un punt. No? Era cap encara, o, o meiva, potser. No sé. Sí, clàssic, clàssic. Molt bé, molt bé. Hòstia, de bo. Uh, I després d'en de, comandant, seguim emmesclat. Sí, una versió del Quico, també. Eh? Uh -huh. El Burgès, que veig que ara en parlàvem, però segons la Viquipèdia, amb Esclata està en actiu, des del 2000. Ah, no, no, potser jo t'he que no, potser sí. Eh? Però no he vist mai però, més que Brams fessin... Però fa 30 anys m'han fet un concert que van dir mai més, eh? ja han ja, ja, ja tret més discos a darrere, vull dir, no. Jo, no. jo no fico el mal foc per ningú, eh? eh? no. no. no. El titot és d'aquells que diu que acaba, però no acaba mai. Llavors ah. és, és, és lògic que mesclats no, no. segueixin actius, sin no. més no per ell sou. Putem, I tot, tothom acaba de torrar al <ríe> <el> final. <ríe> I plora, vinga, què no sé. Doncs el Burgès. El Burgès, menjar, geure... I no es, crem... es lleva dos clars d'una, es bany i es perfuma, i amb l'aire nou que té, corra firma una estona, un banc de Barcelona, on fot d'aconseguir. Finirà la rua tasca i per no caure en pas que estreno un barró complet. Un club de senyoraços, tibats, lluents i grassos que allà ja ho tenen tot fet. Allà mateix al metre, quan vas que no treta, Desgurlada i un trot al paladar. Després del gran semestre s'ha de mirar que els astre parà en trobar-se'n La roba de l'espatlla, dint els pantalons, la ratlla, la... It's a, it's a... fer res, sí. bàsicament. S'ha sí. deixat el fumar, però bueno. Sí, però també ha pobres que fumen. I el veure. <ríe> bueno, la cançó que ve ara és teva Joan. Explica'ns alguna cosa. És meva perquè aquest sapastre no volia dir el nom en anglès, però bueno. No, perquè l'has proposat tu, tenim de tècnic de so i de, de tertulià, a més a més. Saps què et vull dir, a qui en li suprim a... De tertulià. Sí. Em que era el convidat de pedra però bueno... No, no, no, no. no aquí pringues... Tertulià, tertulià, d'aquest que diu poc, però que saps que puja el pa, quan diu algo, saps Sí, però quan ell explica alguna cosa d'una cançó... És la cultura. És molt interessant. No, no és com no, el pallasso, hi els pallassos i els de la cultura. Exacte. Saps? culturitza, Joan. Bob Dylan, què? Bob Dylan. Ah, no sabeu com es deia de debò, Bob Dylan? Uh, Manel... <laughs> Gutiérrez No, Bob sí que es deia. Però Dylan no. Es deia Robert Allen Zimmerman. Zimmerman. Sí, que jueu. Hòstia, ja, jueu? Sí, sí, el que no entengues és perquè ara de gran va anar a visitar el papa. Ara s'ha convertit. Bueno, t'ho explico. <laughs> encara, encara és més increïble que estigui viu després de fumar tres paquets diaris durant... Va. ni se sabe. En, en altres coses, ten altres no, sí, coses. No, sí. que, que, que, que, es, que es fumen i són pitjors, no, eh. No sé, no sé no hi era, però. Fa binte? Eh? Fa binte, eh. Per re posarem un tema que es diu Megis Farm, que ha sigut molt versionat per molta gent, que pertanya al disco del 1965 Bring It All Back Home. Ostia, santa quin anglès. Igual com el, igual que el teu, eh, Bring It Home. <laughs> Clara, vamos. Molt bé, molt bé. Però endavant, Bob Dylan. Molt bé. Va. I ain't gonna work on Maggie's farm no It's a shame the way she makes me scrub the floor I ain't gonna work on Maggie's farm no more I ain't gonna work for Maggie's brother no more She says she's 54 I ain't gonna work for Maggie's Ma no more They say, sing while you sleep, and I just get bored. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Albert, mm -hmm. ja, ja hem fet amb tu. Com era, amb tu nom? Zimmerman. Sí, Zimmerman. Em, sona, em sona, hi ha algun músic de rigui, sí, no? Sí, em sona oh, molt aquest cognom, també. Un jueu que està de tot. De és que hi ha ja jueus a tot arreu, a les bandes sonores, a les pel·lícules d'humor, ah, escolta. Ah, les bandes sonores. <s2> Perquè hi ha el Hans Zimmer, que és, es que és compositor de música de pel·lícules. Però sí, tots els mans, els bergs i els no sé quantos, tots. No els bergs són fills no de... Fills no de... Els mans són homes de... T'ho vull explicar jo, ja és trista. Sí, <laughs> què prima, què dius? No dius no, res. No dius res? Ben ben re T'ha agradat aquesta? Sí, sí m'agrada més aquesta que la versió que dèiem. L'Amazoni. De... La, la, la, la granja de la Paula. Sí, sí, sí. no, Molt de... millor l'original. Es, que es quiero ser i no puedo. Exacte. <laughs> es quiero no puedo, sí. Què, què farem ara? Doncs un altre del Joan. Sí, eh? anem amb el Club de las Poetas Violentos. Ja, tu, aquests clubs ja et van. D'aquí eh? de la capital. <laughs> No, una penya que es va, es va crear el 93 a Madrid. Ah, som són, de Madrid. Sí, són les velles. La capital, cony, la capital. No, vale. no la, clar, és que la gent de verga, la capital és verga. Home. Saps què Home. vull dir? Ens ha quedat molt clar que venim de fora, que la capital és Berga i només n'hi ha una. Saps? Sí, sí. I, i, I està aquí dintre les muralles, eh? Els de fora no Exacte. són ni capital. Fora muralles, res. Pues res, posarem un tema que es diu el desheredado, que uh -huh. va sortir al... El segon disco de, de, de CPV, que també fan dir de CPV, del no. 97. Així doncs 97. Sí. Aquests són tots aquells que t'agraden tant, no? Sí. Que, amb aquesta cançó només canta una, eh? però, bueno, ah, bo, bo. però és del grup. Així doncs, CPV. Vinga. Pensa els papers. Jo soy dado como el hermano, del primo hermano de la muerte, entra 20, 20, 20, a dimensión, fusión de rimas con la puta realidad, paz no tengo ya que tengo, un padre que es inmortal, mi padre nunca morirá, y en su casa que es España, no existe la libertad, sus bebés que ahora han crecido, no dejan de portarse más, oh papá que bueno eres, dicen todos mis hermanos, cuando papá casa tiene y tiene un saco de juguetes diferentes para sus carentes Atención al rumbo que tomo, me montó en tu rombo Cabalgo hasta el de oro que tiene la puerta Que encierra el tesoro, no solo el tesoro que encierra la puerta Que encierra el tesoro, se quiere llegar a mascar Tesoro del artículo y del verso Página página y tomo por tomo No busques la llave, cabalgo en tu Yo soy, Yo, soy Yo, soy Yo soy el desheredado Yo soy el desheredado Yo soy el desheredado Yo soy el desheredado Yo soy el desheredado Yo soy el desheredado Se ha enfadado papá Se ha enfadado papá Y me se llama? como lo llama? como lo llama papá? Así, servicio militar No me da la gana Me escaqueo y me vuelvo a castigar Fregar, fregar los platos que no puede limpiar Porque a su chacha no puede pagar Desperdiciando impuesto a trabajo Un parado podría ocupar De la milicia me podría liberar ¿Cómo se llama? consumen a mis hermanos, que el tirano sanfarado tanto como el día en viene jefe practicar mis ejercicios métrico hoy en día como saben que no me suelles antes de acostarse practica sus ejercicios métrico perder. No conseguirás meterme en ese cuarto oscuro eidumano que en el mundo llaman cárcel y en Madrid carabanché. Moraleja. Podréis meter mi cuerpo en una cárcel, pero mi mente siempre libre, siempre arde porque es inarrestable. Yo soy el desheredado. Ets tu, el desheredado? Eh, ¿E eh, i tu també. Jo segur. ¿Sí? Però pues sonen bé, eh? Sí. S'anen bé. Hip-hop. Hip-hop. L'H és muda, no? A fr francès diuen hip-hop. Hip-hop? Sí, ah, perquè sí? No, no volen pronunciar l'H, són molt així ells. Ah. Veus, veus com sí, no estic sí. tan boig, ho veus? Ja, però és que et compares amb un gabatxo. Ah. No. no sé. No, sí, sí, estic malament, no sé no, què dir-te. Bé, bé. Va, una altra de teva, doncs. Sí. Uh... Uh, bueno, Aquesta és a mitges a mitges. Sí, ah, sí, així, és veritat, tens raó. Si sí. vols dic jo el nom de, de, de la cançó, però tu expliques qui són. No, joder, tio. Jo volia dir el nom malament. Ah, no, era el nom del grup, no que havia de dir malament. Exacte. Això és l'única cosa que diu tothom bé en anglès. Degeixo textualment. Seria Rage against de machines. The machine. The machine. The machine. I encara has dit Rage. Rage. Jo ho digues dit raje. Raje. No puc eto parros que jo què llavors seríem maquina, seríem makine, perquè blasada no seria. Maquina, maquina. Maquina baixa. I la fuga. De la... Macoqui, què? Ah, uh, no, no, no your enemy. No your enemy. Sí, sí. Coneix Espero el que la gent que us que estem voste l'escoltant estiguen tenen alguna cosa del que estem dient. No si és impossible. No, no, grup de referència a tu mateix, Joan, tio. Els de Machine. Gràcies, gràcies, si us plau, Bargà. Pues va, no you are enemy. Folli. Si no havia quedat clar, eh? Sempre, sempre. És perquè ho puguis traduir bé, ni. Com és? Fes-m'ho. <laughs> jo heu de conèixer l'enemic, ho he pillat, però... De... Ah, Quina o què? No, com, no com? tampoc. dels somnis, no? De dreams, American però... Dreams. American Dreams. El somni americà. Tots i cada un dels somnis americans. Mm. És preciós, el somni americà, home. És preciós. <laughs> és el que tots tenim <laughs> Si pogués entrar al somni dels americans. A <laughs> si es flotaria el cap. Un, compra un nisso la teva ment. Aquí el Nisoprima, Ràdio Pincenia <ríe> especial Antiquesics, ens en anem a un himne. En reincidentes, ens anem cap a Sevilla uh, amb la plaça de mi Pueblo. Sí, una cançó que es cantava quan encara hi havia consciència de classe i d'altres coses uh, i aquí el Fernando ens fa un... Va, un himne, un himne, no cal dir res. A sobren les merdes que diem. Exacte, <laughs> normalment sempre. <laughs> Va, doctor, posi'ns hola. Ha, ha durat, sigut molt ràpid, doncs, això. Sí, dura un minut i sí, poc. Sí, perquè és que no és, no és ni que és, és himne, no és cançó. És. Ah, millor, millor. Uh, ens, ara sí que ens anem a un himne, de Paco Ibáñez. Sí, per seguir el rotllo. Uh... Però ara és una versió, diguéssim, de, sí, de l'himne. Sí, sí, la, la grau a part, però fa 5 cop, el Pirata, el que va amb el parche. Paco Ibáñez, uh, el valencià. És valencià, Paco Ibáñez. No? Hòstia. No has de parlar? Ja, ja, que no, però... no? Hòstia, potser -ho, no? -ho, -ho... Ah, ho mirem. <ríe> no, no, no hi ha un no, valencià que diu Paco Ibáñez? Sí, és valencià. valencià. Ah, jo és. pensava que era extremeny, imagina't. Sí, de... <ríe> No sé per què ten el feia de parlar. El protagonista d'aquest poema, que és un cavall, és una metàfora per referir-se a la unió del poble ras, que Galop és l'abans dels republicans de la guerra civil I, i van lluitar i van donar la vida per la contra la dictadura i perquè avui puguem estar aquí fent el sum normal com estem fent <ríe> S'ha acabat, no us aviso. No m'aviso a ah. mi no aviso ningú. És millor, eh, perquè tot he posat per enganyar-nos i per fer això que no Doncs passem de Cinco P. Sí, el pirata. Uh, cap al nord, cap al basco. Ebas. Eh, Amb l'immortal <laughs> Evaristo. Paramos. <laughs> Que abans deies no sé qui diu, no sé, Bob Dylan, no sé com és viu encara, jo l'Everisto encara no ho entenc tampoc. No, perquè si fa 30 anys que és mort ho haguéssim trobat normal, també. Eh? No, però, hòstia, seria, seria una pèrdua, que no vull ni imaginar. Sí, sí, sí, més ja, ja, que... però vull dir que també, sí. després de la tralla que porta... El disco del Te Cagas, que posarem la cançó ara, celebra els 20 anys, és del 2002, i és molt maca la història perquè vam fer tres únics concerts, allò... Va com un projecte puntual, el sí, de Cagas. Sí, van, van fer el no? TCAGAS, el TMEAS, eh, sí, i llavors ja bueno, va fer el gatillazo i tota la història. Uh -huh. Però van fer una campanya de promoció que, que en format de concerts, de reunió, que deien que eren, que eren un antic grup de, de neozelandesos i fills d'emigrants bascos tota una pel·lícula. Es van canviar els noms, no? Per exemple, la vaig estar Johnny Thorpen, sí. <ríe> <ríe> Que li queda que niiqui. Johnny Thorpe, eh. Tevo <ríe> <ríe> sí, sí. Jones, Tevo Jones, <ríe> Mark Mary <ríe> aquest, Conley. Aquests eren, hi havia de, hi havia dos de Rip mm -hmm. i, i de Canyeria 13, que Rip mm -hmm. Rip també gran, gran grup de l'època, el punt mm -hmm. Nord. I res, no, bueno, jo recomano el discurso sencer, l'Ibaristo, la discografia sencera de la seva vida, des fins l'últim, Tropa d'ho La polla, Gatillazo, tot. Però <ríe> aquesta cançó bueno, va pel dia d'avui d'Antiquesics. Dia de limpieza. Dia de limpieza. Si no ves que liquidar Hay que fundir-los, Exterminar-los de la l'autèntica de la humanidaditat! Oii és un bon dia per aè volis eliminar que suport-los. I ha de l'impieta, sois los que sabràs. la Quiero comprar un político, ¿ma qué me sirve un verdadero torturador para que darles de comer? Si entre todos me quieren joder. Abre los ojos. Es este plasismo. Apenas de siempre y con el mismo sermoy Mienten y vienten Ocultan su intención hasta el final ¡Son vampiros! Son los mismos De siempre son los mismos Que nos mataron ayer ¿Quién sobra aquí? Los pobres somos muchos más ¡Paisa mamá! Se no te las que fundirlos a terminarnos la auténtica historia de la humanidad. Oh, yeso, cuelga para que huyas de mi lado. De siento cuatro, di adele, sois los que sois. La capitana Bona neteja, eh? Sí, clau, és que és, que, és, que, és que, no sé. Han fet dissabte. Convindria, sí, sí. convindria, convindria, convindria. Convindria per ir lòm feriu, eh, al fons d'ell o per un menjes. Sota, diuen, a, a sota Disabt, la diuen... fombra no. Sota la fombra res. No, no. no. no, no. Sí, sí, i fer caure i remenar l'arbre fins que caiguin tots els nius i, i, i foc a tot. Acabem! Oh. Acabem fric. <laughs> acabem com hem començat. Exacte, acabem amb els mateixos que hem començat, amb zoo. Ah, amb una altra bogan és una cançó que molt bueno, defineix molt la que estem parlant avui aquí. Exacte. Sí, que li faria sí. falta un tubogant una pancarta molt maca que es va ficar a baix que la van treure ràpidament d'allà els concerts. Molt encertada, la veritat. donant sí. que... un tubogant.posava Li fa falta un tubogan. Ah. Eh, això no sé, jo. Re. el Joan. Sí gràcies, doctor. Gràcies, sí, gràcies Joan. Si no sé, sí. no faríem res. No. Que ens costa això buscar, buscar els temes, eh. Per ficcans en una llista de Spotify. Ja ens podeu seguir a, a l'Instagram Ràdio Pinsenia. Sí. Radiopinsenia.cat. Eh, on ja... podeu on tenim tots els tots els programes amb, amb, com un podcast, no sé ben bé com sí. es diu. Ja ho has dit bé, ja. Ja, sí, ho fèiem abans que existissin els podcasts, però, però sí, deuen ser podcasts, el que Et fem. No és rotllo, això, vull dir... Abans ho gravàvem una cinta descoques. i ens la passava. doncs... <laughs> pues. Exacte. I, I re, ens veurem el, primer, el proper dia, no? Sí, gràcies per Esperem tot, a tothom. Esperem que sigui I... Sí, sí, però no feu gaires il·lusions, eh? No, ja... <laughs> Poseu-vos un tobogant. Eh, ja. Ja val. I adeu. La cara, un paradís amagat. Dins el paradís set cases, pen d'un peny assegat. Set propietats exclusives, que bo que rafa Nadal. Dins el baló quatre cotxes, tres motos bicis i un quad. Un casu plec pel servici, que viu allà neteixant. Dins el jardí una piscina, una piscina gegant. D'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que... Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al builil pose, que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán, al pobre home, inés no donen la feina.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 i gamlitos lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú i el pose que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán, al pobre home i no donen la fe. Ei, què passa? Estàs gravant. <ríe> Estic penjat a la greu, perquè no ho fas tu, tio? Oh, Jesús, tio. Oh, Jesús, que volíem ficar una cançó més, ja que ens hi hem posat. I... Uh... <susurricament> el, el... el... el... el drogues. El drogues... Eh, uh, cantant de barricada, em deien abans. Uh, ah no que tocava el baix i no cantava que, que cantava el boni és veritat ah sí va, pensava que era de baron C rojo cantava no. no. o de Bulls o sí, d'aquests no, o de Green Guardian, no <ríe> me'n regal sí, sí era heavy no que efectes de so bueno va un extra extra extra bol el drogues, la noche de la lechuza, que sembla que l'hagi escrit per un tal Berniol, però ja havia fet abans de que el fill de put, no, no, no abans de que no, perquè ja donava pau al cul abans de que... Va per tu, maco. El cacique consumía los curritos, aguantaban sus desmanes por un trozo de pan. Era su carácter en el trato miserable, las cabezas agachadas y las piernas a temblar. noche cuando todos decidieron con los cuerpos fatigados dar al run punto final prepararon en sus cuernos el ungüento con veneno y ceniza de raíces que la piel pintada va eran ojos vigilantes los que dieron la señal la noche de la lechuza ¿a quién vamos a Y vatos y matones se dieron por avisados Porque dicen que en el bosque cuando se oye un lular Se ven dos ojos gigantes que brillando como sables Se cobran la vida sin preguntar saben en el pueblo que los fantasmas no hablan, que la cueva de las cabras ya se sale con el plan. En la punta de los cuernos ungüento con veneno y ceniza de raíces que la piel pintada va. Eran ojos vigilantes los que dieron la señal. La noche de la lechuza antes los que dieron la señal la noche de la lechuza